Зроби так, щоб рементувала військом лише одна людина. Відкрий очі послам Сейму, тому недолугому канцлерові. Коли доповіли, що шляхтич Заліщицький просить аудіанції, розгнівався. Ще чого бракувало? Сьогодні кожен личаковий шляхтич себе магнатом уявляє. Не маю часу. «Він ласкаво просить, ваша милість, запевняє, що привів вивідача». «Вивідача?» – скинувся Рейментар. «Негайно його сюди». Полонений назвався Стефаном Ковальським, попросив, щоб його вислухали уважно. «Ми вислухаємо тебе, сухо сухокинуконець польський. Тільки запам'ятай, якщо тебе підіслали здрайці, ти завтра висітимеш на тому ондереві». — Бачиш? — Запам'ятай його добре. — Бачу, вельможний пане, той здрається кривонів забрав у мене через і злотими я. — Скільки там було злотих? — Гидливо скривився конець польський. — П'ятдесят, вельможний пане. — Якщо збрешеш, ще раз кажу, висітимеш ген там, — показав він Пещеною рукою в бік невеличкого гайка. Якщо ж скажеш правду, матимеш 60 злотих. — Щиро дякую, вельможний пане, — ще раз уклонився Ковальський. — Я підслухав розмову полковника Головацького з Кривоносом. Кривоніс посварився з Хмельницьким. Він навіть став осібно від Хмельницького і думає, думає чинити наперекір Хмельницькому. Хмельницький велить триматися у Старокостянтинові, а він каже «А з ким я тоді зостануся? Що я вартий без війська?» І хоче завтра вранці виходити з міста, каже «Даремна трата сил, шляхти багато, а нас мало, однак не стоїмо. «Дивись, хлопе», – промовив конець польський «Якщо це брехня, то я не забув про це, вельможний пане» смиренно мовив Стефан. Гаразд. Дякую, пане Заліщицький. Заліщицький, милостовий пане, нагадав Заліщицький. Гаразд, хай буде Заліщицький. Я пам'ятатиму про вас, а тепер ви вільні. Ви теж глипнув регіментарно Ковальського. Відмого джури ні на крок. В намет до Заславського Конець Польський не вийшов, скочив. Переможно глянувши на Зославського і остророга, що сидів на канапі, вигукнув. Завтра старокостянтинів буде наш. Остророг примружив підсліпуваті очі і флегматично протягнув. Я думав, ви щось серйозне хочете сказати. Недарма хлопи кажуть, Кому, — Це кому акурці просо? — буркнув Заславський. — Вельможне панство! — взявся в боки конець польський. — У нас немає часу для жартів. Ми мусимо діяти, і діяти рішуче, енергійно. Сьогодні ми мусимо дати розказ війську рушати на стару Костянтиніву. — Не хапайтеся так, пане Олександре, — обізвався Остророг. То спішить, то людей сміши. Виходить, ви, ви зараз проти, Скипів конець польський. Ми ніколи не проти, спохмурнів Заславський. Хлопів бити завжди готові, Але ж треба все обміркувати, зважити. Тікати ж нам не личить, ми шляхта. Пан Домінік? Має на увазі штурм старокостянтинова кривоносом, шпигнув недруга конець Польський. Ні, гнівно блиснув водяними очима Заславський. Я натякаю про Суботів. Гаразд, зблід конець Польський. Пан Заславський разом із хваленим Вишневецьким здав хлопом старокостянтинів, а Олександр Конець Польський сьогодні поверне його вітчизні. «Сидіть, панове, чекайте біля моря погоди». «Я? Я вимагаю сатисфакції», – побагровів Заславський. «У досвіта на головному майдані Старокостянтинова, я готовий зустріти пана Заславського», – стукнув підбор Польський і вискочив з намету, кинувши на ходу. «Зараз, зараз я шлю ультиматум здрайцям з вимогою сьогодні залишити місто». Через годину невеликим переліском, що відокремлював шляхецький табір від Старокостянтинова, пробиралися Яник Грибовський і Олекса Непивода. Ну, здається, все, радів Яник. І як це збало конець польському попросити Заліщицького, щоб послав свого жовніра з ультиматумом? І сам не знаю. Та Бог з ним. Аж тепер, Олекса. Кінчилось моє поневіряння поміж шляхтою. Не вернуся більше сюди, хай їм грець. Водитимеш їх за нос а тепер ти. У тебе не гірше виходить, ніж у мене, Степане Ковальський. І де ти так тільки польської мови вивчився? У панських покоях ріс. Змалку, по вашому, Янику, балакав, а тепер, бачи, знадобилося. Розмовляючи, вони проминули лісок. Вийшли в поле. До міста залишилося півмилі. Не пив вода, і грибовські стали прощатися. — Спіши, Олексо, до батька Максима. Перекажи все, що почув. Я віддам комендантові ультиматум, випрошу коня і теж спішитиму до пилявки. Може, і тебе ще на жену. Янику і справді пощастило нагнати Олексо. Разом вони розшукали Максима Кривоноса. Полковник вислухав обох, подякував за відомості про становище в шляхетському таборі, не пиводу одпустив відпочивати, а Янику звелів негайно повертатися назад до Заліщицького.